Evo, braćo i sestre, evo nas na ovom najsvečanijem trenutku naših sabranja ove gozbe na koju smo pozvani. Upravo nam se iznosi glavno jelo, iznosi se telo i krv gospoda našeg Isusa Hrista. I ovo vreme posta mi se naročito pripremamo i sabiramo da se njime nahranimo, jer jako možda i svesno, ne znam, ali biće naše teži tome pa se onda i ne libimo i da postimo i da se pomolimo i da dođemo ovo rano jutro ovako u hramove, da stojimo satima i da primimo izvor života da činimo sve ono unak, unak, suprotno od onog što sve čini a da bi se pripremili da bi mogli da primimo onoga ko je sam došo da nam se da treba da su najpre kršteni u pravoslavnoj crkvi oni koji nisu kršteni da ne prilaze da se ne pričešćuju to eto često govorimo jer uvek postoji mogućnost da je ovde s nama neko novi neko ko je tek prvi put došao i da još ne zna da je to jedno osnovno i neizostavno pravilo za sveto pričešće a i oni koji su kršteni treba da žive životom crkve, da imaju kontakt sa zajednicom, da nisu izolovani iz tog slovesnog stada koje je crkva, da imaju kontakt sa pastirom, sa sveštenikom, da se raspitaju, da vide kojim putem ići da bi došli u život večni, da ne budemo kao oni koji su došli na gozbu, ali bez svatbenog ruha, pa su bili bačeni u ogan večni. Gospod to ne želi nikome od nas, zato nas i preupređuje tim nekim strogim pričama da bi mi i ono malo što, što nam fali promenili u sebi i da bi došli nikad uostojni, ali bar ta neka osnovna pravila da znamo, da pokažemo, da zaista verujemo i da nam je stalo da budemo bolji, a Gospod će učiniti sve ono ostalo što mi, Ne možemo, niti ćemo ikada moći, ali smo njegova deca i on kao čezroljubivi otac činiće da nas za večnost privije sebi. Tako sad polako u redu, bez gužve, bez galame, da ne bi oborili treti putir, da ne bi pokazali tu neblagodarnost i neznanje, nego da sa strakom Božim, kako Đakon i priziva, i ljubavju da pristupimo.